someone who outdrew you, yeah, but it's not a complaint that you hear tonight, it's not the laughter of someone who claims to have seen the light. no, it's a cold and it's ever long. kívánok. Önök a belső közlést, a Klub Radio Zenés irodalmi műsorát hallják. A szerkesztő Pálymárk nevében is köszöntöm Önöket, Szegő János vagyok. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa a megjelenés előtt álló szövegét, és magával hozza azokat a zenéket is, amelyek pályája vagy élete szempontjából meghatározók voltak számára. Az előbb már hallottunk is egy számot, amelyet mai vendégünk választott. Leonard Kohentől a halleluja t vendégünk pedig nem más, mint Spiro György író, drámaíró, műfordító és tanár, mindezekkel együtt pedig mondhatjuk, közös kultúránk fontos föntartója és terjesztője. Ezen túlmenően pedig a zenéhez is szorosabb köze van, mint gondolnánk, mindjárt meglátjuk, pontosabban meghalljuk, hogy miért. Hadd gratuláljuk a 70. születésnapodhoz, melyet a hetekben ünnepelhetünk, és beszélgetésünknek is a kiinduló pontja, akkor legyen a gyerekkor. Melyek voltak életed első igazán emlékezetes kulturális élményei? Gondolok mondjuk az első olyan könyvre, amire ma is élénken emlékszel. Jó estét kívánok! Sok volt. A legelső az sebőktől a mackó utazásai. Ezt egy ilyen bejáró néni olvasta föl nekem, és annyira megtetszett a három-négy éves koromban, hogy tovább írtam. És Nusi néni, így hísták, aki egy kicsit gyengén beszélt magyarul, mert azt hiszem német volt az anyanyelve, lejegyezte egy ilyen nagy sárga, azt hiszem, könyvelésre való füzetbe, amiket én ö, ö, ö, meséltem neki Maczkúrról, és esténként ö, elkezdte felolvasni a szüleimnek, akik hazajöttek a munkából. Ők ennek nem nagyon örültek, és aztán Nusi nénit elzavarták. Az első akkor nem is írtad, hanem diktáltad éppen. És mondjuk az első zenemű, amire úgy emlékszel a mai napig, vagy az volt az egyik első, amivel találkoztál? Hát az első nagy benyomást olyan négy éves koromban a diótörő jelentette. Elvittek az operába, és hát gyerekeket elszoktak erre a rémes műre vinni, mert ott vannak ezek a hatalmas embernagyságú egerek. És én aztán évekig az egerekkel álmodtam, és rettegtem tőlük, és a a szobámnak az egyik sarkában, az ablak alatt, ott jöttek be esténként az egerek a szobába, és meg akartak enni. Borzadtó volt. Édesapámnak ugyanilyen mámai voltak, ugyanettől a diótörőtől, amit egy időben láthatott veled körülbelül egyébként, úgyhogy a patkányok Kicsit benne is megadottak. két évvel fiatalabb, igen. tehát valószínűleg ugyanazt az előadást látta. Igen, lesz. igen, de benne is miért nyomot hagyott. És ezek után viszont zeneszerző szerettél volna lenni kamaszkorodban, ugye? Igen, nyolc évig hegedültem, és, és tulajdonképpen nem ment rosszul, és sokat kamaráztam. Meg a Kertész utcai gyakorló zeneiskorának a, a zenekarába a, a másod hegedű első útjáig vittem. De akkor is a zeneszerzés jobban izgatott, mondjuk, mint az előadó művészet? Sokkal, igen. Én azt hiszem, hogy ez a. Késztetés, hogy valaki valamit létrehozzon, az egyrészt teljesen független a műfajtól, másrészt nagyrészt független a tehetség meglététől, vagy hiányától. Valahogy vannak emberek, akikben ez működik, hogy ők hozzanak létre valamit, és teljesen mindegy, hogy milyen műfajban. Ez valami alkati őrület lehet az emberben. Szorgalommal is függ össze esetleg, vagy szimplán csak az nem, a... Ez nem. a... Nem, ez a drive, ez a, ez a készítés ez nem függ össze semmivel. Uh -huh. Ez úgy van. Ez olyan, mint a humor érzék Vagy van, vagy nincs. És, és elég pusztító tud lenni, hogyha semmiféle adottság nem párosul hozzá. És ezek után mégis volt egy pont, amikor fölmérted, hogy a zeneszerzés az nem olyan világ, amiben te kellően jól tudnál érvényesülni, vagy... Hát azt mértem föl, hogy nem zongorázhatta, hanem nekem hegedülnöm kellett, és szóló hangszerrel, zeneszerzőnek lenni nagyon kev, nehéz. Mi a továbbképzőbe nem összhangzattan tanultunk, hanem zene elmélettet, meg zenetörténetet, ami hát egy, egy, egy bakfit. Én nagyon sokat köszönhetek egyébként ennek, de, de jobb lett volna zongorázni. Tehát, hogy több, több szólamban megismerkedni a kottával, meg a zenével, és hát ez nem adatot meg. Zongorázni akkor... lehet a különbséget, hogy milyen hegeti, Igen, milyen hát zomborezni. nem, igen. Zeneszerző csak szóló hangszerre az nem lehetséges, olyan uh -huh. nincs. És uh, aztán lemondtam róla. És az válásnak szerinted lehetnek olyan stációi, amik mondjuk egy zeneszerző esetében talán adottabbak, vagy a meg gondolok itt a kompozíció tanulásra, az egész elsajátítására, vagy ez egy sokkal belsőbb, tudatosabb, más leglényegű dolog? Nem tudom, hogy másnál ez hogy van, uh -huh. nem tudom megítélni, de nálam biztos, hogy a zenei formák azok hatottak a, a, a, a, a műveimre. Ö, és ö, amit én formáról tudok, azt tulajdonképpen a zenéből tudom. Uh -huh. Motívumok, aszociázat? Annyira tiszta ö, ö, a zene, ö, annyira elvont. Annyira csak egy nemű dolog, hogy ott a forma rendkívül fontos, a forma maga a dolog. És, és ez az irodalomban persze nincs így, mert a, a nyelvet használva rögtön bejönnek mindenféle reáliák, talán a képzőművészetben is így van, nem tudom ezt igazán megítélni, de minden esetre nagyon sokat köszönhetek a zenei formáknak. Akkor jöjjön is most zene, meghallgatjuk a következő számot, amit hoztál nekünk, ez pedig Bob Dylan-től a Knocking on the Heaven's Door című dal lesz. You're for me I can't use it anymore It's getting dark, too dark to see I feel I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Mama put my guns in the ground I can't shoot them anymore That long black cloud is coming down I feel I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door A belső közlés mai adásának vendége továbbra is Spiró György író, vele folytatjuk a beszélgetést a stúdióban. A kezdetektől több műfajban és műnemben alkotsz párhuzamosan, esszé, novella, regény és dráma. Van-e valamilyen belső hierarchiád ezek között a műfajok és műnemek között, és ha igen, akkor az miképpen néz ki? Hát most már nincs. Most már nincs. Régen volt, én, én, én úgy indultam, hogy én csak drámát akartam írni, és semmi egyedet. Na most természetesen úgy gyakorlatként írtam én minden francot verseket, meg novellákat, meg regényeket is, egy csomó regényt írtam. De az új gyakorlatnak számított, tehát, hogy megtanuljak írni, hogy a kezembe legyen, hogyha valamire szükségem van. De egyébként csak a drámát tekintettem az én működési területemre. Ez még az zenével is összefügghet, hogy a drámának van az operához akár valami köze, vagy a foghangúság, polifónia, vagy ez már egy kicsit ilyen szólás, Nem, de a, a, a, a, tulajdonképpen a dráma lett, az döntött, hogy a lírához tehetség kell, és az ember nem tudja, hogy van -e neki, amikor neki indul. Én magamat úgy nagyon nem akartam kifejezni, én nem egy önkifejező alkotó ember vagyok, de azért írtam egy csomó verset, de csak azért, hogy majd tudjam hasznosítani a a, a, a, amit ezzel tanulok. És regény meg pláne nem akartam írni, miután az hosszú és unalmas tud lenni, és megírni meg még inkább, az nagyon nehéz. Tehát a regény az kivolt zárva. Novella pedig, hát vagy sikerül egy ötlet, vagy nem, de, de úgy nem gondoltam, hogy az, az a novella komoly műfaj lenne. Na most később, amikor a 70-es években megismerkedtem a lengyel irodalommal, akkor láttam meglepődve, hogy a a lengyelek érték a dráma van az első helyen. Valahogy így maradt a klasszicizmus óta, és végig a romantikán keresztül, tulajdonképpen a mai napig így van, hogy jó-jó, hogy valaki ír egy jó regényt, de az igazi, ha drámaíró. Tehát ott a váteszek hagyományosan a drámába fejezték ki magukat. A nagy forradalmak, irodalmi forradalmak a drámában zajlottak le. Hát nálunk nem így van, mert nálunk ez mind a lirára hárult, és aztán mellette meg a próza, és azt hiszem 70-es évek óta a prózáé, sőt a regényi a, a, a, a kivételezett hely, és a többi műfaj annyira nincs a figyelem központjában. De például a novellát azóta átértékelted, nem? Tehát mostanra már a novellát tartoz egyik legnehezebb, vagy legnagyobb mesterségbeli tudást igénylő műfajnak. Igen, én arra gyanakszom, ezt valahol le is írtam, hogy, a, hogy jó novella kevesebb van, mint jó regény a világiradalomba borzasztóan nehéz jó novellát írni, tudás kell hozzá, tapasztalat és, és műgond. Ott nincs mese, ott a, a nagyforma, amelyik egy regényt elhord a hátán és segít az írónak, nincsen. Tehát ott mindent ki kell kalapálni az utolsó szögék. Ez az, az nagyon nehéz. Vagy nem is az, hogy nincs mese, csak egészen másképp van mese, tehát a mesének is teljesen más funkciója van egy novellában, meg magának a történetnek, az adagolásnak, gondolom, a ritmusnak, ugye? Hát sokféle novella van Persze, hála Istennek, szóval azért nem lehet uh -huh. azt mondani, hogy egy receptre jár mindegyik novella. Bármi lehet jó novella, de azt a formát, azt mindig újra ki kell találni, és egyedi. Uh -huh. Te nagyon tudatos író voltál ezek szerint egészen kamaszkorottól vagy ifjúkorodtól kezdve, mint hogyha mostanában lennél picit felszabadultabb, spontánabb? Egyáltalán nem vagyok spontán. ah, soha, nem, soha, soha. nem voltam, nem is leszek. Nem, nem, az munka, meló. Az, az, az, az, hát kalapálja az ember azt a műtárgyat, és, és kalapál kap, véssi, meg mindent csinál vele. Ezt ösztönösen nem lehet csinálni. Annak idején egy csomó nagy magyar költő úgy tett, mintha Adi Endre például nagy nehezen megírt egy verset, és akkor másnap lement a kávéházba, és ottan adtak meg egy papírt, és lefirkantotta, mint ott született volna. Uh -huh. Nem ott született természetesen, nagyon megküzdött érte. Innen folytatjuk hamarosan, azonban meghallgatjuk a következő számot, és melyet hoztál? Ismét Leonard cohen fogjuk hallani hozzá tőle a Who by Fire című dalt. Who by accident, who in solitude. Kirogyógyal folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. A kritika veled kapcsolatban a pályát kezdete óta a realizmusnak a továbbélését szokta kiemelni, egyfajta kritikai realizmusét adott esetben, plusz a, par a parabolára való hajlamot és az abszurd iránt való fogékonyságot, a groteszk iránt való fogékonyságot, mintha egyszer izgatna téged maga a mese, és az áthallás, az az embertani történelmi attitűd olvasat is, ami még benne van adott esetben egy történetben. Nem tudom, ez mennyire volt most egy ilyen akadémikus kijelentés a prózád szerkezetével kapcsolatban, hogy mintha mind a kettő? Az biztos, hogy én nagyon nagyra becsülöm a realista írókat. És úgy gondolom, hogy az igazi emberi tudás az a kicsi emberi részletekben van ahogy valóban élnek az emberek. Tehát kifejezetten töregettem arra, amikor valamilyen művet írtam, hogy aprólékosan megismerjem az életüket, és úgy gondolom, hogy az epikai hitelhez ezek az apróságok messze menően hozzátartoznak. És ezeket a legnehezebb megtanulni, ahhoz kell az igazi munka. Tehát valóban én a realizmus nagyon nagyra becsülöm. A többi az, az valószínűleg adottság kérdése, tehát hogy ö, ö, groteszk vagy, vagy ironikus a látásmódom, Hát vagy tyúlán. maga a valóság az esetleg. Amir... Nem, a valóság nem ironikus. A valóság, valóság olyan ilyen, attól függ, hogy hogyan nézzük. Uh -huh. e, és az irónia megint olyan, mint a humor humorérzék, hogy vagy van az embernek, vagy nincs. Ezzel általában születünk talán. Vagy a humorra születtünk, az iróniát, azt elsajátítjuk valamilyen módon a közegből, vagy én nem is tudom, hogy honnan. Az biztos, hogy ö, ö, egész kis gyerekkoromban hülyéskedtem a szüleimnek, és Néztek rám, hogy milyen hülyeséget beszél ez a gyerek, és nem értették, nem nevettek. És egészen a gimnáziumi osztályomig kellett várni, hogy ahol ugyanolyan szemléletű örültek voltak, mint én vagyok, hogy megértsék, amit beszélek. Azóta is állandóan viccelünk egymással. Tehát ez, ez valami véletlen adottság. Az irónia persze távolságot is jelent. Önmagamtól is, meg a világtól is. De ez a prózára nézve kedvező álláspont. Tehát elég messziről kell nézni valamit, hogy megítéljük, hogy annak hol a helye igazából. A színházban például az iróniának hol a helye? Hát színházban nem igen van mert természetesen az alakokat én ábrázolhatom kritikával, de azért, ha megszólalnak, akkor az alak maga beszél. Ha nem ő maga beszél, hanem a szerző, akkor baj van, az nem jó dráma. És hát az alakok, azok saját magukat szokták a lehető legkomolyabban képviselni. Tehát a, a, a drámában az irónia, az háttérbe szorul. Gúnya az lehetséges, mert egyes szerzők, meg humoris van persze. Olyan mélyen belemennek az alakba, hogy az, az maga humorizál, maga gúnyolódik, tehát persze olyan van. Mondjuk a harmadik Réhárd az, az egy nagyon gúnyos Szereplő, de ő maga az, és nem a szerző. De például Csehovnál nem említeni, mint hogyha a magyar Csehov recepció nem is venné észre ezt a dimenziót, akár a gúnyt, akár az iróniát, és pedig ott van a szövegekben. Igen, én úgy gondolom, hogy a Csehov drámák azok végjátékok. Ő is úgy gondolta, mint utól a kiderült, sőt a kortársak között is voltak, akik látták, hogy ezek végjátékok, és nem kéne szomorú játékként játszani őket. Nemrég lett, nem lettél a Szegedi Nemzeti Színház igazgatójának a tanácsadója. Hamar igent mondtál erre a felkérésre? Hát nem hamar, meg azért a tanácsadó az, az, az, hogy mondjam, az tanácsokat ad. Tehát administratív hatalom nincs a kezemben, azt én nem szeretném. Mert már azt is megtapasztalhattad. Hát meg, igen, és érdekes tapasztalat volt, de a hatalom nem nekem való. Hogy mennyire más egy színház belülről, mint kívülről, azt saját bőrödön is tapasztalhattad, hisz népszerű darabok írója, vagy mint például a csirkefej, az imposztor, koccanás, másfelől pedig fordító is, vagy Gomrovics és több más szlávszerzőt is említhetnénk. Mi az, amit a legjobban szeretsz a színházban? Mit vagy kit szeretsz legjobban a színházban? Hát a színészeket. Elbüvölőek tudnak lenni. Ha egy jó alakítást látok a színpadon, akkor tényleg borzasztóan jól érzem magam. És a jó előadás is hihetetlen, emlékezetes, és évek múlva is az ember úgy látja maga előtt. Na most ez azért ritka. ritka. És az megkönnyíti a drámaírói, mi voltod, hogyha már eleve színészben tudsz gondolkodni, vagy az adott esetben inkább zavaró? Nem, hát hogyha színészre írok, vagy Eleve. társulatra írok, mert olyan a fölkérés, vagy azok a, olyan reményeim vannak, hogy ők fogják eljátszani, és tudom, hogy kik állnak rendelkezésre, akkor az nagyban tud segíteni, mert hallom a hangjukat, közben látom őket a színpadon ágálni egy olyan jelenetben, amit éppen írok, és akkor hozzák részben a figurát, tehát megkönnyítik az író dolgát, igen. És lehet, hogy gondolom, ezeknek a színészeknek az erényeit, meg adott esetben mondjuk a gyöngességeit is, mikor rájuk írsz egy szerepet? Nem a gyöngesség számít, még csak nem is a, a színészi képességük. Inkább annak, az emberire mert... értettem adott uh -huh. esetben. A, a, a, hozzák magukkal az addig játszott szerepeiket, és, és valamilyen módon a jó színészek azok ilyen alaptípusokká, archetípusokká válnak. És hát az igazán jó darabok azok arhetipikus személyekkel operálnak. Tehát de de, nagyban tudnak segíteni, igen. Most pedig meghallgattunk Spiró egy olyan szöveget, amivel a minap lett kész, és amit még sehol másút nem hallhattunk, nem olvasott föl. Nagy nyelv. Körner Éva neve volt a varázsszó, minden ajtó kitárult. Szállodából nem volt szabad telefonálni, csak is lehetőleg távoli utcai fülkéből. Nem mintha ne tudták volna megállapítani így is, hogy ki a hívó, de legalább küzdjenek meg érte. Ez volt az elv. Nem kérdezték, ki vagyok, azonnal fogadtak. Nyugatinak számítottunk, üzletet szimatoltak bennünk. Éva rendezett Pesten néhány kiállítást, élő festőktől is kicsempészett pár művet, sőt el is kelt fű alatt némelyik. Nem volt hát a szakmában senki, aki nebecsülte volna. Pár művésznek üzent is ezt-azt Tömegesen csempészték ki nyugatra a 10-20-as évek orosz, lett és litván futurista és expresszionista képeit, meg a 70-es-80-as évek tiltott neo Erős álló, alacsony homlokú, szőke vagy szőkített, francia festékkel kipingált, erősen illatozó, nyugati eleganciával öltözködő, határozott fellépésű hölgyek intézték a képek felvásárlását, tárolását és szállítását. Otthon a társbérletben is magas sarkú cipőben tipektek. Többnyire sikerült menniük a gyanútlanul Moszkvába keveredő nyugati palikhoz. Útlevelet és vízomot kaptak, és hazatérhettek családlátogatásra, hogy cserébe persze egyéb szolgáltatásokat is végezzenek. Lakásként is szolgáló tettőtéri műtermekben, meg sötét társbérletek zsúfolt, galériás szobácskáiban ütött-kopott előhúzott csodás grafikákat és festményeket vehettem a kezembe, jó részük még azokban az években a legnagyobb amerikai és ausztráliai gyűjteményekbe került. A szűkölködő festők és szobrászok a kötelező teával traktáltak, és kedvesen, sőt tisztelettel beszélgettek velem, pár év múlva nyugaton milliárdosok lettek. Történelmünkben ritka, hogy egy magyar iránt az oroszok bárminemű érdeklődést tanúsítsanak. Mi a fordulat előtti évtizedekben nyugatnak számítottunk a számukra, rajtunk keresztül vergődhettek a nemzetközi piacra, így még velem is szóba álltak holott, nem voltam se galériás, se csempész, se műtörténész, se újságíró, csak egy magyar. Elég volt évára hivatkoznom. Milyen ismerték az európai művészetet is, a sajátjukat is. Szűk kör volt az övék, egy falu és egymás között házasodtak. Szegények voltak és függetlenek, bámulatra méltó öniróniával és a hivatalosság iránti gunnyal fölfegyverkezve. Szabad emberek csapongó, ám tájtszerű fantáziával, a realizmus nekik a meggyőződéses formalistáknak is vérükké vált. Sokszor tűnődtem, mit értenek a megvalósult szocializmust gúnyoló műveikből nyugaton. Jó el semmit. Ott, ahol lett volna értő közönségük otthon, nem állíthattak ki. Azóta már egykori hazájukban sem érteni a célzásaikat. A korabeli propaganda képei, amelyeket kiforgatva idéztek a műveikben, eltűntek. Hajdan életveszélyesen pimasz képeik talajtanulú lebegnek a semiben, ők pedig beleöregettek a gazdagságba odakint. Lassan fogtam fel, hogy noha ajnároznak, valójában megvetnek. Nem illik kis nemzet fiának születni, de ha megszületik is, arra való, hogy szolgálja a nagyot. Az ő világukban nem igen létezik személyes ízlés. Kollektív elismertség lehetséges, vagy semmilyen. Kijelölődnek üstökösök, és hosszú csóva tapad rájuk. A csóvában vallásosan rajonganak a magért évtizedekig is akár, függetlenül attól, merre visz az útjuk. Ilyen zárt körben elég egyetlen rosszul megválasztott szó, az ellenzéki közvélekedéssel nem teljesen egyező vélekedés, és megfagy a levegő, árulóként bélyegeznek meg, az üstökösök úgy kezdenek viselkedni, mint az általuk megvetett ideológiai titkárok. Egyszer Moszkvában vacsorára hívott egy Leningrádi szobrász. Jön két szobrász Dél-Oroszországból, remek palik, érdemes őket megismernem. Amikor megérkeztem éppen hús darabolt. Hol szereztek, kérdeztem álmélkodva legyintett, mindig lehet hús szerezni, csak nem az üzletekben. Különös fűszerek kerültek elő, mindenféle zöldség, a lenigrádi szobrász úgy csürgött, mint egy szálloda séfje. Beállított a két délorosz, innivalót hoztak meg zöldségeket, és ők is neki láttak főzni. A szűk konyhában imán hárman dolgoztak serényen, én az ajtóból figyeltem. A semmiből is tudnak főzni az oroszok, de ha éppen kedvük támad, előteremtik az alapanyagot is. Az étel szépen főtt, de feszültséget érzékeltem. Kiderült, hogy most találkoztak először, addig hírből ismerték egymást, beszélgetniük kellett volna, de nem ment. A házigazda, az északi orosz nem értette a déloroszokat. A déloroszok ritkán használatos szavakat, rég kiveszett fordulatokat, és olyan szavakat használtak, amelyeket én a szlovákból és a lengyelből ismertem, de a Leningrádi sose hallotta őket. Megkérdeztem, most ukránul beszélnek. e Dehogy, ez az ő orosz anyanyelvük? Nagy nyelv. A Leningrádi srác türelmetlenül fordult hozzám. Ha érted, akkor fordíts. Jól voltak. Döntötték magukba a vodkát. A végén már nem kellett tolmácsolnom. Holt fáradtan nyúltam el egy kanapén. Meg voltam elégedve magammal. Jobban értettem az anyanyelvüket, mint ők maguk. Kis nemzeti gonoszsággal még azt is nyugtáztam, hogy a három Avangard szobrásznak, akikre oroszok lévén világhírvár, és akiket soha nem látok többé, egyetlen művét sem ismerem. a belső közlés mai adásának utolsó beszélgető blokjához érkeztünk el Spirov Györgyróval drámaíróval, akinek olyan műveket köszönhetünk többek között mint a Kerengő, az X-ek, a Fogság, a Csirkefej aki amellett pedig műfordító, eszíró és tanár is, és az utolsó blogban most az eszírásról fogunk beszélni, az elmúlt percekben pedig a The Shadows együttes Walk of Life című dalát hallhattuk. 70. születésnapod alkalmából egy válogatott eszéket tartalmazó kötet jelent meg, az eszé több évtizede fontos kedves műfajod, és azt hiszem a tanításnak egy nagyon jó terepede emellett, tehát évtizedekig tanítottál is az eltén Nem tudom, a tanári össze tudod foglalni egy pár mondatba? Változtak-e az idők folyamán Akár a te, te megítélésed, akár a hallgatók megítélése? Változott sok minden, persze, mert a korszak megváltozott. Amikor 1978-ban elkezdtem, akkor nem csak korban voltam közelebb a diákokhoz, hanem műveltségben is. Ők még a középiskolában rengeteg könyvet elolvastak, és nagyon aktívan tudtak részt venni az órákon. És amellett kevesebben voltak a szemináriumi csoportban, mint később. 10-15 ember, és velük lehetett dolgozni. Most, mire megtanultam igazán tanítani ezt a típusú társaságot, addigra a műveltség kezdett kifutni aluluk, és egyre kevesebb művel érkeztek az egyetemre, mármint mű tudásával, úgyhogy lassan ráébredtem, hogy nem nagyon tudok én művekre, akár magyar, akár világirodalmi művekre ivatkozni, mert hát hiszen nincsen közös tapasztalatunk. És akkor lassan átfordult a dolog úgy a 2000-es évek elejére, hogy elkezdtem úgy tanítani, mint ahogy Amerikába. Hogy ugyanis abból indulok ki, hogy nem tudnak semmit, tehát vagy az órán olvassuk el magát az anyagot, és azt dolgozzuk föl, azt elemezzük, vagy pedig elmesélem. Így is lehet tanítani, de nem annyira élvezetes, mint amikor én is tudok tanulni a Eszéjének egyik nagyon szerethető vonása pont az, amikor elmesélsz nekünk olyan műveket, életműveket, amelyeket mi nem ismerünk, mert nincs magyar fordításban, vagy ha van, akkor sem olvassa őket, igazából sajnos kutya sem. Kelet-Európa folyamatosan izgat téged a mai napig, vagy ez a fajta érdeklődésed a Kelet-Európa egzuga iránt, azért valamennyire apadóban van inkább? Hát nem írok annyit a Kelet európai irodalomról, és a mai irodalmat azt jóval sporadikusabban olvasom, mint régen. A nemzeték társaimat annak idején ifján ügyekeztem elolvasni. Lengyelül, meg szlovákul, meg szerporváttul, meg mindenféle nyaveget. De, de az az igazság, hogy ez úgy a szemléletemnek a része lett. Tehát én nem, nem nagyon szoktam Magyarországról önmagába beszélni, mert úgy látom, hogy be van ágyazva ebbe a meglehetősen nagy területbe. A Sporalikus Spiro. A végezetül pedig váltsunk pár szót a zenékről is, amelyeket a mai adásban hallottunk, és amelyek közül még el fog hangzani búcsúzásként mindjárt egy utolsó, Leonhard Cohen-től a jól ismert tégdisz Volt című szám. Miért ezeket a zenéket hoztad? Azért, mert ezeket szoktam volt a művek írása közben hallgatni. Azért, mert komoly zenét nem lehet működés, munka között hallgatni, mert akkor elkezdek odafigyelni. És akkor vége. Ezek viszont megfelelően könnyűek, kicsit nyúlósak, szentimentálisak, hogy megbirizgálják a lelkem felszínét, vagy az agykérgem felszínét, de hogy kelljen rájuk koncentrálnom. Csak. Amellett nagyon jó zeneszerzők, meg nagyon jó számok, meg lírai költők, ők is mind a ketten Dylan is, meg Leonard Kohn is, de nem kell annyira koncentrálni. És akkor az azt jelenti, hogy ezeket folyamatosan hallgató, gyakorlatilag munka közben be van állítva végtelenített lejátszásra? Igen, hát így történt, hogy amikor éjszakánként írtam a, a hosszú regényeimet, akkor én nem tudom, hogy hány tucatszor lementek ezek a lemezek. És arra volt példa, hogy mondjuk egy komoly zene hallgatása közben viszont eszedbe jutott valami, ami aztán egy később egy műbe inspirálódott, vagy később írodott meg, tehát akár egy hangversenyan akár termész hallgatás közben valami elindult? Nem, nem, nem, ilyen nem volt a komoly zene, az, az önmagába való. Értem, köszönöm szépen. Ezzel is érkeztünk adásunk végéhez. Vendégünknek, Spiro György Irónak köszönöm, hogy szépen, hogy itt volt. Átbeszélhettük vele pályája elemeit és felolvasott új szövegéből, valamint megmutatta nekünk azokat a zenéket is, amelyeket munka, írás közben hallgat. A jövő héten Martonéba várja önöket Markó Béla költővel, én pedig most a szerkesztő Pályi Márk nevében is búcsúzom. További szép estét kívánok. A műsorvezetőt, Szegő Jánost hallották. Women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning. And it hangs in the gallery of frost. Night. I'd take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine In the cave at the tip of the lily In some hallway where love's never been On our bed where the moon has been sweating In a cry filled with footsteps and sand I, I, I, I. Take this walls, take this walls. Take its broken waste in your hand This walls, this walls, this walls, this waltz With its very own breath of brandy and death Dragging its tail in the sea Concert Hall in Vienna Where your mouth had a thousand reviews There's a bar where the boys have stopped talking They've been sentenced to death by the blues Ah, but who is it clams to your picture With a garland of freshly cut tears Take this waltz, take this walls, Take this waltz, it's been dying for years There's an attic where children are playing Where I've got to lie down with you soon In a dream of Hungarian lanterns In the midst of some sweet afternoon And I'll see what you've chained to your sorrow All your sheep and your lilies of snow Aye, aye, aye, aye Take this waltz, take this waltz With its own, never forget you, you know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 The highest of wild on my shoulder My mouth on the dew of your life, And I'll bury my soul in a scrapbook With the photographs there and the moths, And I'll yield to the flood of your beauty My cheap violin and